M Metasin Emisija o nezavisnoj kulturi i civilnom društvu Medeljom u 9. sat Metasin Na valovima Radio Pula. kako je brzo prošao ovaj tjedan a i ovaj vikend brzo lezi kraj ali evo ekipa Meta je ipak iskoristila i danas se kupati i uživati u mora. moral, ako danas malo budemo šmrcali kašljudskali, evo, znate ćete i sami zašto. Evo još jednom, želim vam dobru došlicu i dobru večer, još jedan Metazin, emisija posvećena civilnom društvu i mladima, pozivamo vas da osanete s nama, pogotovo možda je roditelji, bake, djedove, a i svi oni mladi koji žele svojim prijateljima, poznanicima i svim ostalim mladima pomoći kako da kvalitetno iskoristeo vrijeme i ponudaka u našem gradu, ne bili se malo educirali, a kako ćemo edukaciji danas govoriti, evo idemo odmah redom. Naime Metamedia klub u centru gradskih udruga Rojcu započinje sa serijom zanimljivih radionica u narednom razdoblju. O DJ radionici i video radionice, teo radu studija smještenog u gradi Rojca, porazgovarat ćemo o svoriteljima radionica i studija Igorom Malićem, Viborom Juhacom i Markom Bolkovićem. A s vama su i ove nezlji, kao i svake Neveni Veša, Jana Vučković i Marina Jurcan i glazbeni broj. dragi nakon glazbenog broja ponoviću kratko što sam rekao u samoj najavi Meta klub u centru gradskih udruga Roj sa serijom za mljinh radionica u narednom razdoblju jesenskom pa se stoga pripremite organizirajte poslušajte se dobićete puno korisnih kupada kako provesti slobodno vrijeme a pritom nešto naravno korisno i naučiti Evo koga bih drugo pitao o tome nego e, Alfu i Omegu na neki način e, kada govorimo o radionicama u centru gradskih udruga Rojc e, već e, su imali priliku predstaviti se nama i vama naravno s radionicom snimanj, a vid, čini se da se situacija zahuktala i da ne prestaje jednostavno s radom pa ćemo zato priupitati i pozdraviti našeg gosta Marka Bolkovića da nam predstavi o čemu se radi. Dobro večer, pozdrav vama i slušateljima Hvala na ovom lijepom uvodu Pa evo što da kažemo Opet krećemo, opet akcija Dvije nove radionice Pripremamo sad za jesenski Za jesen I Imamo Digital DJ radionicu Traktor i e, imamo novu radionicu snimanje video spotova pulskih bendova. Tako da, evo, nakon ove dvije već možemo reći lagano uspješne radionice Snima i Ableton, krećemo sad sa novima. Oblak da kažemo da ćemo i radionice Snima i Ableton raditi na zimu ponovo, ali evo sada u ovom razdoblju krećemo sa ove dvije radionice. Evo, samo kratko da se prisjetimo iskustva prilikom održavanja radionice Snima. E, koliko se sjećam, koliko je bilo polaznika... I reci nam, svi rezultati tih radionica bili su objavljeni negdje. Da, evo, baš ovaj, sada mi je završila, znači, druga godina od oba dvije radionice. Sve ukruno, do sada smo imali te dvije godine preko 70 polaznika, koji su, više manje možemo reći, svi su završili radionice, radionice su trajale po dva mjeseca, tako da je to jako dobar broj. Ljude je stvarno zanimalo. Bili su e, prisutni stalno, opet ću napomenuti, naša dobra stvar je to što naplaćujemo kotizaciju od 400 kuna, koja se vraća svim polaznicima koji su prisutni preko 90% predavljeno. Ne, pa baš tome, zadnji puka smo razgojali, mi da. to bilo vrlo simpatično i zanimljivo, jer ljudi obično plate nešto, na kraju ne konzumire ono za što platili i sav trud i vaš na kraju padovod. Na ovaj način vi zapravo želite potaknuti mlade da koji... E, se odluče uključiti u ovaj program i nešto naučiti da, da na kraju krajeva imaju neki certifikat da su to svi upravo to, koštiri. mislim to je nama bio i cilj mi želimo mlade naučiti sve što ih zanima, ali naravno da ponekad neki dio može biti dosadan u tom trenutku, ali to i dalje treba slušati ta predavanja, tako da eto, trebaju ipak ostati do kraja. A što se tiče rezultata i to je, evo sad nam izlazi i druga kompilacija Made in Royce, to je sad već četvrta po redu koja je ovo godišnje bendove na koje će se nalaziti godišnji bendovi prošle godine mi je izašla Medinerojc 3 sa prošlogodišnjim bendovima koji su nastupali opet su isto nastupali na festivalu Medija Mediteraneja šta reći polaznici su prošli s njima opet sve od studija od teorije do live koncerata ove godine smo imali problem da nam je pala kiša pa smo koncert morali prebaciti ustudinski centar, koji je nažalost mali, tamo stane 150-200 ljudi. je bila mali... intimnija atmosfera, ajde, nećemo sad, da, to su pozitivne stvari naravno. uskog prostora. E, slažem se. Evo ovako, e, hvala ti e, Marko što si nas uputio u sve ono što se radilo i što će se naravno raditi, a evo ja bih ovom konkretno, znaš, ono, kad vidim šta se sve tu dešava, jednostavno postanem <laughs> baš onako, i <laughs> ja bih, i ja bih. Da, Mego, evo, je. nekako nemamo mi vremena, mi koji moramo šljakati za kruhno koji roditelji što ih države pa se mogu dozvoliti e, avanture, a da pritom nešto je nauče. Jer koliko vidim ovaj program, to se baš ne može, naći niti u školi, niti na nekim posebnim tečajima, seminarima. Ovo je nešto zaista unikatno. Definitivno da, ove nove radionice koje radimo, evo odmah ću reći, znači što se tiče snimanja video spotova, to nam je bilo u planu raditi već na Mediji Mediterranei ove ovaj godine, ali baš zbog toga što je prebačen koncert unutra, nismo mogli ovaj niti montirati kamere niti odraditi radionicu, pa smo jednostavno rekli da ćemo prebaciti na jesen sve bendove koji su nastupali ove ovaj godine na festivalu će dobiti svako svoj spot. Znači u principu snijamo pulske bendove nešto više će o tome reći Vibor Juhas koji će biti voditelj radionice a što se tiče digital DJ radionice to je ono što sad znači svi novi DJ-evi rade na laptopima polako već CD player i gramofoni odlaze u povijest tako da treba pratiti trendove i mi želimo naravno prikazati ovaj što se može raditi sa novom tehnologijom. Idemo odmah redom, nećemo gubiti vrijeme. E, ako želite naučiti osnove miksanja, e, beat to beat miksanja, digital DJing i ostale tips and tricks, e, tips and tricks, siđa se, ja. <laughs> i ostale tips and tricks situacije, naravno da ćete se uključiti u radionicu, a dočekat će vas voditelj Igor Malić. Igor, dobro ti večer, revojte se nam Dobar samo ukretko. Evo ovako, u klubu za mlade metamedija održat će se jednom tjedno, počešću od 24. listopada do 28. studenog DJ radionica Traktoriziraj se Naravno, Traktoriziraj se zove se zbog programa na kojem ćemo raditi a to je Traktor Pro koji je standard u svijetu DJ-inga i smatram da je najprimjereniji za ovu radionicu Evo, reci mi kada će se radionica održati Evo, znači jednom tjednu od 24. listopada do 28. studenom. Recimi, ovaj, kako je kvalifikacije treba osoba ispuniti prilikom javlja? Znam da je 90, 60, 90, ali nekako pa nije takav. Što onda? Pa najbitnije da ima volju za učenjem i za radom i da je spremna prisustovati na predavanjima. I laptop i slušalice. Da, ne bi bilo loše da ima i laptop i slušalice baš radi... Lakše grada, ali primjet, eh, pokušat ćemo mi ovaj, pripremiti par kompjutera za one koji možda nemaju, uh -huh. da imaju na čemu raditi. Može i isto tako vrijedi, kao što je Marko rekao, prije kotizacije iznosu od 200 kuna će se vratiti polaznicima, tako je, tako je, ukoliko tako. bude na više od 90% održanih radionica. Evo, ovaj, kako su vaše dosadašnje iskustva u radu s mladima, jer eh, s mladima naravno ovaj, treba znati raditi kada evo, imali smo par radionica koje je Marko već napomenuo, tu sam asistirao njemu i pozitivna su iskustva. Mladi su željni rada i neke stvari nemaju prilike nigdje čuti osim kod, na tim našim radionicama, zato ih i radimo. U slučaju DJ-inga, nažalost, nemate gdje upoznati se s tom opremom i teško će vam netko da pristup svoje otpreme koje je skupo platio. Onako štedio 10 godina da kupi onako nešto i onda dođete kod mene vježbajte s onako. Tako da stvarno mislim da ovaj ima da će biti odaziva za ovu radionicu da je odlična prilika da se upoznaju sa tehnologijom i i svim onim što ide uz DJ-iranjem. A ono što ide uz dj je definitivno poznato našem Marino, koji će nas počasiti s svojim odabirom glazbenog broja. Meta Prije si imali priliku čuti što sam ja naučio na kako sam to fino umiksao. Marina, šta kažeš? Uspješno, položeno. Evo, vratimo se naravno našoj temi, našim gostima, DJ Radionice koji će se držati u centru gradskih udruga u Rojcu, u Metamediju klubu. Evo, razgovarali smo s voditeljem DJ Radionice, Igorom Malićem, koji će nam reći još nekoliko podataka koje smo providjeli u prethodnom razgoru. Evo, Igore, reci nam gdje se e, svi kandidati želji naučiti dj mogu prijaviti. Tako, znači, rok za prijavu je 22. 10 ove godine. E, možete otići na stranicu metamedia.hr, ispuniti prijavnicu i pojavi, e, to je poslati je na mail kontakt.metamedia.hr. A o tome možete sve pročitati, naravno, na stranici metamedia.hr znači ovaj, contact.metamedia.hr ispuniti vjerovatno neki obrazac tako i tada će koliko je broj polaznika najviše može e, maksimalno ne... 15 polaznika znači to ste je zapravo jedna grupa ograničena kako bi predpostavljam bio što i in, bolji individualni pristup tako je naravno omogućen reci nam još što bi bilo bitno napomenuti prvim što porazgovaramo sa Viborom o snimanju spotova Znači bitno je još reći da ćemo svakom polazniku mogući snimanje miksa koji će se ocijeniti od strane žirija i to će se uploadat na net, na, to jest na net label od metamedije, te će ovaj, te moć glasa putem Facebooka i lajkat to naravno, o tome će više kasnije reći Marko. A ono što je također vrlo vrijedno znati da svi oni koji su željeni malo se više baviti time jednog dana u budućnosti, da će imati priliku nastupiti i na jednom od ljetnih pulskih festivala, naravno ovisno o glazbenom stilu sudionika, što je, pretpostavljam, jedna zaista fenomenala stvar. Da, je odlična prilika da se promoviraju da dobiju možda prvu, prvu svoju gažu, ona. Evo, ukuljno. ovaj način na koji, odnosno ovo ovaj je jedan jako lijep način da metomedija medija pruža priliku novim mladim budućim umjetnicima na polju glazbe. A kada govorimo o snimanju, što je, je zaista jedna intrigantna tema, vjerujem da svi se pitamo kad gledamo televizijske spotove glazbenih uredaka, kako su ovo isfurali, koji su efekti, ma kako se to postiže, Evo, to je također jedna od radionica gdje svi oni koji budu njezini polaznici moći će se susresti s trikovima kadriranja, naravno montažom, kako se rade specijalni efekti, te sve ostale male tajne do uspješnog videoskota, a naravno naš gost Vibor Juhas, voditelj te radionice će nam nešto više reći o tome poštovanje, dobro veće znači video radionice će se održavati u istom razdoblju kao i ova DJ radionica, znači od 24.10. do 28. studenog to ćemo ponavljati kroz ovu emisiju više puta da, da se ja zapamte smo već na 10 puta, da li da im zapamtimo jer ne znamo ni mi kada, ove, moramo čitati e, znači isto prijave su na isti mail kontakt.metamedia.hr i može se ispuniti prijavnica na www.metamedia.hr kovala kolega Bolković e, dakle, princip radionice je sljedeći, znači da pokušali bi pokušao bih e, pokazati zainteresiranim polaznicima kako možemo uz, e, znači, što manji budžet, što manje e, financijskih sredstava a sa što više... To je slično, ako živiš u Hrvatskoj kako preživjeti? Isto, od prilike pandantom ali sa, naravno sa mnogo volje i ovaj da, da, da. rada, da, da, da. napraviti... Relativno ako ne osobito kvalitetne spotove koji se inače radi u svijetu, ali znači na nekoj manjoj skali. Znači, Prinpije predavanje bi se sastojalo od toga da imamo nekakav kratak uvod, e, znači općenito osnove snimanja. Oprema. oprema, šta se koristi, e, kadriranje, znači sve one, to bi na brzinu prošli. Da li potrebno neko e, predznanje? Pa, pa bilo bi poželjno neko sitno predznanje, ako, ako ne predznanje, barem nekakva prethodni interes za tu vrstu posla ili hobije ili zabave, šta god, znači da... Ma, predpostavljam da već osobe koje se javiti... Na, da, mislim, a dan, danas u stvari, mislim da vi svi već... Ohaj znaju dosta o to najboljih. Ništa, Lady Gaga je dobila konkurenciju, već vidim ja. <laughs> jeste, jeste. Nek se Nek se oh, oh, e, Dobro, znači, u isto vrijeme će se održavati kada i DJ radionica, uvjeti su također isti osobe od 18-30 godina se mogu, je. naravno, prijaviti i puniti onu već poznatu, famoznu prijavnicu, prijavnicu na još poznatiju e, adresu. Broj sudionika ograničen na... Na sedam sudionika. Na, znači, sedam. jer imamo... E, nakon uvodnog predavanja i svih tih tehnikalija koje je neophodno proći ne bili ovaj, počeli snimati spotove snimamo spotove za sedam uh, polskih bendova uh -huh. koji su isto snimali znači, uh, na radionici snimaj uh, ako mu, neko želi mogu i nabrojati te bendove za koje se snimaju u spotove pa naravno da ćeš e, nabrojati tako je da mi se ne ljute poslije na mene znači bendovi su sljedeći to su Mad Face uh, Tutankhamun Space Machine Newton Gedore Reanimacija Mortal Divinity i Noise Fight znači Lijepo pozdraviti. Naravno, svih pozdravite. Lijepo, ja neću. Ovo, <laughs> e, sad si na vuku. <laughs> gnjev, gnjev. Gnjev, srmorica, benda. Kogato ovaj Tutankamon, a oni mi se nekako opasnije. Sramota to. Ja bi taj ben zabranio. <laughs> ovo, E, znači, za svaki bene pojedino snimamo e, spot. E, Princip je isto također, znači, da poluznik uključimo i u kreiranje scenarija ako su voljni, željni i spremni. A ako znači, se o krije neki glumački talent, nikada Naravno, da zna... sudjeluju u tom spotu, ako neko sudionika ima neku kvalitetnu ideju e, koju možemo realizirati i da uključi svoje prijatelje u tu ideju da na što više bude, znači... Pa javno... dokud... pa, evo, koliko sam zapravo primijeti, jedan vrlo ležeran pristup, opet eh, sa svim tim ograničen durama, ipak i serioznost pokazuje sveg vašeg pristupa i uh, vjerujem da ćete vaš angažman i vaše iskustvo zasegurno pravdati kroz uspješnost tih vaših budućih polaznika, ja odnosno polaznica. Ja se iskreno nadam. Da, a ja se iskreno nadam da je Marino spreman danas počasti jednim glazbenim brojem, jer su nam se usta osušili. Metazin. Just can't help ourselves Cause we don't know how to back down. We will call out to the street We'll call out to the town 74 sit back the park. glazbeno broj po osobnom odabiru Marka Bolkovića, vratit ćemo se i Marku <laughs> <Ova>. <laughs> evo Marko reciti nama mi smo sada evo stvarno studiozno prošli kroz sam ovaj ciklus radionica, navoli smo sve ono što je bitno da naši slušatelji E, odnosno oni koji će im prenet ovu informaciju e, čuju ne bili se na vrijeme prijavili na e, vrlo vrijedne i korisne radionice, recimo da li smo možda nešto zaboravili? Pa evo ja ću samo one dosadne još tehnikalije ponoviti gdje se mogu prijaviti i tako to, kad već ne mogu vojiti radionicom da barem nešto da kažem Budi koristan, Dosadno. da, da barem nešto kažem. Evo ništa, znači e, oba dvije radionice, na oba dvije radionice se možete prijaviti do 22. desetog možete naći obrazac za prijatelj na metamedia.hr i poslati to mailom na e, contact.metamedia.hr ili se možete javiti na broj mobitela 099-233-8823 i javit će vam se teta teta Marko Boluković lijepo nemojte me zvati za ponoć molim vas i nek bude vezano za radionicu znači mladi od 18 do 30 godina Radionice traju od 24.10. do 28.11 kao što je gospodin Vigoro već bio napomenuo i samo da kažemo, znači prvo predavanje je 24.10. u 8 sati je za traktor imamo prvo zajedničko čisto da se dogovorimo za termine i sve zato što ne možemo još odrediti kada će biti radionice, moramo vidjeti sa polaznicima pogotovo što tiče video radionice jer se treba uskladiti i sa bendovima i terminima snimanja i sve to, a video će biti znači isti dan u 9 sati, sve će biti u klubu Metamedi u Karlo Rojcu, znači 8 i 9 navečer. to je to, za video radionicu smo rekli 7 ljudi, prepostavljamo da će ih se javiti dosta više, tako da ćemo u tom slučaju imati motivacijske ovaj, intervjue, čisto vidimo možda ovi ovaj koji imaju malo više znanja i volje, ali pozivamo sve, neka se prijave, čisto ćemo vidjeti broj. Evo. Bez obzira na to što će možda ispasti, ali evo, kažem, ovaj... naravno, e, čisto da bude sve i kotizacije su ove godine 200 kuna i isto tako vraćaju se svima koji budu prisniti preko 90%. E, znaš šta, evo, još bi samo jedno vrlo važno pitanje postavio, sve to što radite, dečke divno je krasno, međutim to oduzima i naravno i vaše slobodno vrijeme i sve ono štiri skupa sa time i oprema i tako dalje i da to postoje i za vas netko ko vas podržava u ovim vašem aktivnostima mama i tata tako. Možeš si mislim e, Ali da imamo naravno i donatore i Inače e, ove no, radionice no. ne bi mogle biti besplatne Kojima mi zahvaljujemo A to su nam ovaj put ministarstva obitelji, branitelja I međugeneracijske solidarnosti Ministarstvo kulture i nacionalna zahvala Iako smo im zahvalni Jer možemo raditi radionice i dalje Što je jest, i mi smo im također zahvalni Što imamo onda priliku i gositi ovako ljude Koje se tijeme baje Pa on to je onda reakcija koja ima naravno efekta Evo dragi naši, dragi naši slušatelji i slušateljice, čuli ste ove vrijedne dečke što su vam predstavili, e, naravno ako dođete na radionicu, moći s njima osobno i upoznati. Ovako šaljet kao što se ja tu šalim večeras s njima. I vjerujem da ona znanja koji će tamo steći za sve one koji se u tom polju žele razvijati. Ovo je jedna idealna baza, jedna jako dobra otskučna daska e, za dalje. Evo, ja vas još jednom pozdravljam, hvala što ste bili večeras naši gosti i vidimo se do Sljedeće. Hvala vama. Hvala pozdrav, pozdrav, Marino, čuri. Možeš ožežat muziku. Meta naravno za sam kraj, mislim Metazin počastit ćemo vas nekoliko informacija vezanih uz novo obljavljene i stare obljavljene natječaje za organizacije civilnog društva koji su trenutno tijeku. Objavljeni je u nizu od četiri natječaja u sklopu programa IPA 2010. za sektor civilnog društva pod nazivom Podrška organizacijama civilnog društva pri promociji i praćenju politika jednakih mogućnosti i suzbijanje diskriminacije. Najboljim projektima dodeljiva će se potpora 50 do 180 eura, a natječaj je otvoren do 29. studenog ove godine. Zaklada za posjećanje partnerstva i razvoja civilnog društva objavila je dva natječaja za organizacije civilnog društva u sklopu sljedeća dva fonda. Fond Gradova i općina pod nazivom Mali projekti za bolje sutra. S najboljim projektima će se potpore u maksimalnom iznosu od 10.000 kuna, a rok za dostavljanje projektnih prijedloga je drugi studeni. I natječaj u sklopu Filantropskog fonda Prijatelji Istre na osnovi sporazumu o partnerstvu potpisanom sa Bina Istrom i Bužu TP Podružnica u Hrvatskoj raspisuje se za područja, filantropija, volonterstvo te partnerstvo i umrežavanje. Iznos potpore je 30 kuna po pojedinačnom projektu, a rok za dostavljanje predloga je drugi studeni. Sad pokušajte sve to ponoviti i uspjeli ste A mi vas naravno srdešno i pozdravljamo S vama su bili kao i svake nedjelje Marino, Jana i Neven i Veša I čujemo se sljedećeg tjedna Meta, met, Metazin Metazin, Radio Pula.